а відтак за білими прямокутниками завинених у ліси заводів та фабрик золотисто спалахнула залита сонцем долина з синіми жилками річок. Я виписав коло над безкраєм лугом і побачив її, дівчину з календаря. Вона йшла між високих шовковистих трав, і збирала для мене між сріблясто метлиці Червоні вогники лугових гвоздичок. Вона побачила мене І, завинена в'ясну скучу тканину, Що леліла під сонцем, Буцем джерельна вода, Побігла назустріч По зеленому трав'яному морі, Розкинувши руки, наче крила. Ти що, заснув? Верхи на бочці», – штовхав мене під боки дядько Денис. «Мічти, мічти, де ваша сладость?» «Ушлі мечти, а сталась гадость». І він хихикнув. «Хто за молоду не мріяв?» «Ах, як стали німці в Німеччину молодих забирати!» «Викопав мені батько схованку в городі. Ідеш ніби до вбиральні, а з неї лаз дошками затулений». І просидів я там більше року, прислухаючись до шелесту вбиральні і до окруж. Сопе сусіда у вбиральні, а ти лежиш і ніччі черк, а подумки в лісі. Партизанів на Німчуру ведеш, ура кричиш, атакуєш, оточуєш, у тил проникаєш, генералів уполонюючи. Часом самому Гітлеру горло залищатиш, і вже в Білокамені Москві. Уже товариш Калінін тобі особисто руку тисне. І з високою нагородою вітає. І вертаєш ти в свій ірій на Солом'янку героїчним героєм. І якась там гапка, що досі не хотіла з тобою постояти біля тину, Боже воліє од брязкату твоїх орденів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 Танку німецьку, що її батько поцупив, маючи на думці колись орати нею, дістав з-під стріхи, загнуздав ретязьком та й подався в ліс партизанити. «Тільки я на узліся, аж наший навстріч. А куди хлопче розігнався?» «Та ж партизанити, батько сказали. е трохи припізнився, засміялися. «Розгнуздуй танку, на переплавку піде». А тягатимеш нашу 45-ку, бо коней постріляно. От так і з 45-кою я й дістався щасливо до Берліна і медалю маю. Та що ж це той киндрац вистоголовий не повертає. У мене кишки вже марш грають. І хоч було мені нудно й тоскно від дядькових екскурсій у минуле, і весь я зі своїм видіннями збридився собі.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 Світився на чолопочку неба буцім черпак на блясі діда кіндрата. На колгоспне поле вивів, охмондя, скинувся дядько.